Jocul cu moartea, de Zaharia Stancu Pista 7 Poate că o fi luneca și o fi căzut azi noapte în Dunăre. Mie mi s-a părut pe la miezul nopții că aud un strigăt și o plescăitură în apă. Poate voi fi auzit, ori s-o fi părut că auzi. Multe i se par omului caude. Sătul, diplomatul, își mai venise în fire. Râgâia. Știi, scaurus? Azi m-am ridicat în picioare. Am și un pe lângă vagon. În trei zile sunt ca și sănătos. Îmi pare bine, stârvule. Mă chemă lângă el. Mă duse-i. Mâncam ce-o de oaie friptă. Înghiții ce aveam în gură și spusei. i Zi, se pare că vrei să mărturisești ceva. Diplomatul îmi șopti în ureche. Siteavul l-a omorât azi noapte pe Dodu. L-a fi omorât. Ce-ți pasă ție dacă Siteavul l-a omorât sau nu pe Dodu? Îți pasă ceva? Cu câteva nopți în urmă erai gata tu să mă omori pe mine. Nu-mi pasă, ți-am spus ca să știi. Tăcui. Și-mi până la os piciorul de oaie fript. Mă dusei, băui apă de la fântâna din port, mă întorsi la locul meu și mă culcai. Oamenii din vagon Ținură felinarul aprins până noaptea târziu și sporă văiră între ei. Plănuiră ca a doua zi să jefuiască din nou viile de pe dealuri și apoi să caute ceva de furat și prin oraș. Voiau mai ales să șterpelească pături ca să aibă cu ce se învelin noaptea. Planurile lor rămaseră planuri. Nu mai apucară să facă nici una, nici alta. În zori, două locomotive vechi și mici, cu coșurile largi și înalte, cum se fabricau în Germania la 1870, una trăgând, iar alta împingând trenul, ne scoaseră din port când încă eram buimași de somn și, îndepărtându-ne de oraș, începură să ne poartă spre miezul zi. Trenul nostru, lung și greu, abia se târa, mai încet decât o căruță, dar cei e drept e drept, ceva mai repede ca un car tras de bivol. Ziua, spre deosebire de ce a trăit în Semendria, era însorită și albastră. Deschisesem larg ușile vagonului și într-o parte și într-alta ca să primim înăuntru aerul curat care ne înviora și soarele dulce și cald după care jinduisem atâta. Oh! dar ce putea să însemne asta? Din loc în loc, de-a lungul liniei ferate, vedeam bordeie. Bordeie țărănești, cum se mai aflau încă destule pe la noi prin sat, la Omida, numai că acelea erau vechi, iar acestea, pe lângă care treceam Iavaș-Iavaș, erau construite, dacă se potrivește să o spun astfel, de curând. Bordeile de lângă calea ferată erau înconjurate de câte două, trei rânduri de șanțuri adânci, tranșee în toată puterea cuvântului, și de înalte rețele de sârmă ghimpată. Soldați austrieci, la unele, soldați germani, la altele, stăteau tolăniți pe iarbă. Se încălzeau și ei la soare, însă, cu puștile alături și cu mitralierele puse în bătaie pe marginea șanturilor. La fiecare sută de pași, sentinelele păzeau linia lângă terasament și, din când în când, scrutând zara îndepărtată, către care fugeau câmpuri galbene și dealuri ondulate. Siteavul, care apucase să stea lângă mine în ușă, cu picioarele atârnând pe lângă vagon, își țuguie buzele la mirare. Aici le merge greu nemților. După aproape trei ani de ocupație, sunt încă nevoiți să mai păzească drumul de fier. Cu sârbii se vede treaba că nu e de glumit. O să aibă nemții cu ei de furcă până la sfârșitul războiului. Nene, crezi că mai apucăm noi sfârșitul războiului? E, asta e bună, de ce să nu-l apucăm? Eu știu, mi-a venit și mie să zic așa. Mă dusei la diplomat. Trage-te lângă ușă, stârbule, să te mai vadă soarele, ca ai prins mucegai. De tras o să mă trag eu, dar o să fiu nevoi să stau culcat pe o rână. Tăietura pe care mi-ai făcut-o în bucă nu s-a vindecat încă. Îi făcui loc între mine și Siteav. Nici prin cap nu le treceau oamenilor, acum trei ani, când au răsunat focurile de pistol ale lui princip la Sarajevo, ce urmări avea să aibă acel atentat. Atentatului prin chip, spuse Siteavul, dând din cap, a fost picătura care a făcut să se reverse paharul. Războiul se pregătea de mult. De fapt, situația era atunci coaptă pentru război. După ce au început pe toate fronturile lupte, a început și la București, la șosea, bătaia cu flori. Mulți credeau că războiul e glumă. Ține de trei ani și nici Dumnezeu, nici Dracul nu știu cât are să mai țină. Iată unde s-a ajuns. Zicând acestea, Siteavul ne arătă cu mâna unul din bordeile militare pe lângă care treceam, înconjurat cu șanțuri de apărare și cu rețele de sârmă ghimpată. Atunci simții o lovitură puternică, de parcă m-ar fi pocni cineva cu maiul în cap și ameții pe jumătate. Apoi urechile mele înregistrare o bubuitură îngrozitoare, însoțită de un infernal zgomot de fiare care se loveau brutal între ele. O putere împotriva căreia nu mă puteam pune, mă proiectă în aer. Peste o clipă, mă pomeni în șanțul de lângă terasament, plin de iarba oscată și galbenă, coaptă de toamnă și necosită. Izbitura de pământ mă ameți și mai mult. Făcui însă, încordându-mi toate puterele, efortul de a mă dezmetici și mă și dezmetici. Mă temui să mă mișc ca nu cumva să descoper că mi-am frânt mâinile sau picioarele. Ridicai numai ușor capul și mă uitai să văd ce s-a întâmplat. Locomotiva din față se odihnea pe o rână în șanț, stâlcită și ruptă în bucăți, din care ieșeau groase șuvoaie de abur fierbinți. Tenderul cu apă și cărbuni sfârteca și el o încălecase. Trei vagoane cu oi, izbite crânce în unele de altele, se sfărâmaseră și zăceau și ele în bucăți alături de linie. Alte câteva deraiaseră. Resul trenului rămăsese întreg pe linie. Dinspre locomotiva sfărămată se auzeau țipete, gemete, văicăreli. Țipete, gemete, văicăreli se auzeau și sub vagonul din care năprasnica ciognire mă aruncase pe neașteptate în iarbă. Uitând teama, sări în sus. Îmi julise în cotul care mă durea și mă lovise la șold. Diplomatul nu pățise nimic. Nu pățiseră nimic nici ceilalți oameni din vagon. Se buluciseră numai unii între alții sau se izbiseră cu capetele de pereții vagonului, fără să și le spargă. Îmi dădui seama că trenul, mergând diavaș și avaș, din pricina lipsei de puterea locomotivelor, catastrofa nu luase proporții. Nemții care ne însoțeau, săriseră din vagonul lor, care se afla cam pe la jumătatea trenului, și acum alergau câte îi țineau picioarele spre locomotiva și vagoanele sfărâmate. Tot într-acolo alergau frânare și mecanicii, celelalte locomotive din coada trenului. Soldații de la postul de pază pe lângă care trecuseră în puțin mai înainte, alergau și ei trăgând focuri, însă alergau către marginea unei pădurici care se afla la câteva sute de pași de terasament. De acolo, oameni ascunși pe după tufișuri, Răspundeau o slobozin și ei focuri de pușcă. Urmăream vânătoarea aceea. Într-îi a căzut un soldat austriac. Pe urmă, încă unul s-a dat de-a cu pe miriște și a rămas întins pe burtă cât era de lung. Pe urmă, în clipa în care eu fusese proiectată în șanț, siteavul, împins de nenoroc, lunecase numai pe margine și, printr-un ciudat joc al întâmplării, Curentul de aer provocat de mersul trenului îl zvârlise cu picioarele pe șine. Roțile vagonului îi le retezase pe amândouă mai sus de genunchi. Un bulon îi izbise și îi sfărâmase pieptul, dar omul mai trăia. Îi strigai pe cei ce săriseră din vagon și o porniseră și ei după nemți. Până să vină aceștia, îl târâi pe siteav lângă terasament și l în iarba galbenă, înaltă și coaptă de dulcea toamnă. Țiteavului îi se măriseră ochii și gura vânătă îi se strâmbase. Gâfâia numai. Mă așezai lângă el, în genunchi, în iarba pe care o mânja sângele lui, mă aplecai mult asupra și îl întrebai. Nene, poate vrei să-mi spui cum te cheamă și de unde ești. Când mă voi întoarce acasă, dacă mă voi mai întoarce, să scriu alor dumitale ce ți s-a întâmplat și unde. Mă auzi? Omul se uită la mine nițeluș mirat, șovăiu un timp, și după aceea am răspunse: Nu mai am pe nimeni pe lume, pe nimeni. N-ai avea cui să-i scrii. La marginea pădurii, împușcăturile se întețiră. Pe deasupra capetelor noastre și erau răgloanțe. Oamenii ceilalți se pitulară în șans cu pântecele la pământ. Cu siteavul nu mai era nimic de făcut. Respirația îi deveni din ce în ce mai scurtă. Avea să moară curând de tot. Îi luai o mână între mâinile mele să nu se simtă murind singur. Abia atunci, băgai de seamă că îi lipseau două degete de la mâna dreaptă. Mâna siteavului era caldă încă, dar pulsul slăbea cu fiecare bătaie. M-auzi chemat pe șoptite. mai băiete, mă auzi? Te aud, nene, te aud bine. Ascultă-mă, nu mai urechi. Dacă mai ai zile și te întoși la București, să o cauți în cartierul tăi pe Angelica, nevasta lui Dodu, și să-i spui că eu și cu bărbată său am fost și că nu mai suntem. Auzi? Că nu mai suntem. I se răci mâna. Împușcăturile se pierdură în pădure, se îndepărtară. După aceea, nici nu se mai auziră. Se apropia, caldă și luminoasă, amiază. Austriecii își aduseră la bordei morților. Erau trei morți, trei soldați bătrâni și mustăcioși, cu sânge închegat pe piept și pe față. Alți soldați veniră ceva mai târziu, târând după ei de picioare, doi țărani sârbi, negri, osoși, aproape doi moșnegi, Împușcați și sfârtecați după împușcare cu baionetele. Pe soldați îi așezară pe iarbă, lângă bordei, unul lângă altul, ca și cum cei ce îi așezau astfel voiau ca și după moarte, soldații să stea tot la rând, tot în poziție de drept, tot cu mâinile întinse pe lângă trup, tot cu degetele țepene lângă vipușca pantalonilor. I-acoperiră cu o pătură cenușie. Pe morții sârbi îi lăsară mai departe lângă tranșee. Unul din vagoanele care aveau să plece spre oraș urma să-i poartă chiar în ziua aceea la Semendria. Soldații aveau să fie înmormântați cu tristele onoruri militare în cimitirul cel nou, ale cărui cruci de lemn se tot înmulțeau. Și sârbii? Sârbii vor fi atârnați așa, împușcați cum sunt, în spânzurători pe la răspântii, să fie văzuți și vederea lor să înfricoșeze. Sanitarul veterinar ne făcu semn că ne cheamă Feldwebelul Juvek-Uhl. Aveam de lucru, nu glumă. Un tren sosit în grabă de la Semendria, unde nemții telefonaseră agățând o sârmă a telefonului lor portativ de una din sârmele telefonice, care alergau întinse pe stâlpi de-a lungul terasamentului căii ferate, se oprise în câmp la câțiva pași numai de locomotiva care împinsese trenul nostru. Ofițeri nemți și austrieci Sosis cu acest tren, anchetau asupra catastrofei. Prizonierii aduși din cetatea Semendria, schimbată de la ocuparea Serbiei în lagăr, vreo 60 de franțuzi slabi, numai piele și os, bărboși și zdrențăroși, erau însoțiți nu numai de sentinelele care îi păzeau, dar și de o companie de pionieri nemți, specialiști în degajarea liniilor de cale ferată și în urgenta lor reparare pregătiți se vede pentru asemenea întâmplări care pe aici nu erau rare, adusese mașini și macarale. Vagoanele deraiate raiate fură ridicate, după muncă multă și grea, și asezate pe linie, iar cele grav avariate aruncate alături de sterasament. Degajarea liniei însă cu toată graba nemților, era cel puțin două zile în care timp se putea repara și linia ferată, ruptă pe o distanță de mai mult de 30-40 de metri. Feldwebelul Uwe Juhl ne porunci să îngrijim de oile rămase în viață. Apă aveam să luăm pentru ele, ca și pentru noi, din tenderul locomotivelor, care aduseseră trenul cu materiale, cu pionieri și cu soldați pentru întărirea pazei, precum și bruma de crană necesară tuturor. Apoi ni se mai ordonă încă o operație ceva mai dificilă. Dintre rămășițele vagoanelor sfărâmate, noi trebuia să scoatem oile ucise în ciocnire, ca și pe cele rănite care mai trăiau. Veterinarul ne povățui să punem trupurile moarte ceva ceva mai departe de terasament pe iarbă. Oilor rănite trebuia să le tăim beregata cu niște cuțite care ni s-au dat și apoi să le jupuim fără întârziere. Ne îndeletnicirem până către seară cu această muncă dezgustătoare, însă nu se afla printre noi nici unul care să nu fi fost obișnuit și cu treburi chiar mai puțin plăcute. Tăind, jupuind și adunând sfârtecături de oi dintre rămășițele vagoanelor, ajunsesem de neumplusem cu toții mâinile, fețele și straele, care și așa erau destul de puțin arătoase, cu sânge. Muștele ne pișcau, în jurul nostru, ca și cum noi toți am fi și devenit mortăciuni. Austriecii, după ce își luaseră morții și pe ai lor și pe sârbi, într-unul din vagoanele care aduseseră pe pionieri și prizonieri și care acum pleca spre Semendria să mai aducă oameni și materiale, se bucurau la oaltă cu nemții și cu prizonierii chiar, că le-a căzut în mână când nici nu se așteptau atâta belșug de carne. Într-adevăr, de subțândările vagoanelor sfărămate, noi scosesem oi pierite prin accident și deci bune de mâncat, le jupuiisem de piele și le goilisem de măruntaie cât nici nu gândeam. Ridicasem pe iarbă, alături de terasament, un morman uriaș de carne, căruia îi adăugasem parte un alt morman tot atât de ademenitor din carnea oilor rănite numai și pe care fusesem siliți să le tăiem. Multe din ele plezneau de grase. Seul alb sclipea în soare. Măruntaiele le golirăm și le păstrarăm. Patru prizonieri fură însărcinați să le aleagă și să le treacă măcar o dată prin apă și apoi să le arunce în două cazane uriașe, sub care ardeau mari focuri aprinse din sfărâmăturile lemnoase ale vagoanelor. Câmpul, care mai înainte mirosea a iarbă coaptă și a mouri, era plin acum până departe, de mirosul ademenitor și gras al cărnii fierte și fripte, căci în jurul altor focuri înalte care s-au oprins, nemții, austrieci, prizonierii chiar, primindu-și fiecare parte, frigeau hălci mari de carne înfipte înțepoaie la jarul sclipitor. Până la mulți kilometri, într-o parte și alta a locului catastrofei, pichetele de soldați de pază își primiră în ziua aceea porția lor de carne. Aprinseserăm și noi în foc al nostru și ne fripserăm hălcile pentru care ne ostenisem atâta. Mai băiete, tu l-ai uitat cu totul pe diplomat. Nu l-am uitat. Ei frig și lui o coasă de oaie grasă. Frige-o bine. Ducând diplomatului gustoasa friptură fierbinte din care seul se scurgea în picături, trecui pe lângă siteav. Ciuntii de picioare se odihnea așa cum îl lăsasem neclintit, în balta sângelui care îi se scursese din trup și care acum se închegase. Siteavul privea cerul înstelat al începutului negru de noapte, cu ochii larg deschiși ca de sticlă, și în fundul ochilor lui se oglindeau ca niște vârfuri de ac de argint, puzderia de stele a înaltului și îndepărtatului cer. mi a adus și mie ceva carne, scaurus. Ți-am adus, diplomatule, o coastă întreagă. E mai bine de un ceas de când mă gâde la mirosul cărnii fripte pe la nas. Muream de poftă dacă nu mi-aduceai. Îi i halca, zisei. Ține-o și crapă, nu mai muri, satură-te. Mă că mă îndrept chiar spre focuri. Te duci să-mi mai aduci încă o halcă? Nu. Mă duc să-i închid ochii siteavului. Am murit cu ochii deschiși. Nu te duce mai, băiete Lasă-l să mai privească cerul în noaptea asta. Lasă-l să-i mai cadă dată peste ochi lumina azorilor zorilor și a soarelui care va răsări mâine dimineață. Gândește-te și tu, după ce va fi îngropat, bietul siteav cu gâtul lui scurt, tot cu ochii închiși să rămână până o să putrezească. A doua zi dimineață împrumutarăm niște cazmale și niște lopezi de la soldații austrieci de la pichet, parăm o groapă largă și adâncă între terasamentul căii ferate și miriștele sârbilor, și-l așezarem ușor, ușurel, pe pesiteav pe fundul ei. Careva îi culese de sub vagon picioarele și le aduse târându -le de labe. Pogoroi în groapă și le pusei cât mă pricepui mai bine, acolo unde fusese mai înainte neclintitul lor loc. Îi încrucișai mâinile creștinește pe pieptul lui sfărâmat scofâlcit. Apoi îi închisei încet, încet de tot, ochii mari și rotunzi. Pe urmă la acoperire repede cu pământ. Îi înfipsei la cap o cruce de lemn și șoptii numai pentru mine. Odihnește-te în pace, nenesiteavule. Odihnește-te în pace. Prizonierii, după atâția ani de foame îndurată, sătui acum, se treziră odată cu zorile și se apucară de lucru. Unii cântau și începură să pună traverse și șine noi în locul celor rupte de explozie. Dar până când aveau ei să sfârșească munca, Până avea să vină altă locomotivă și să tragă trenul nostru mai departe, spre sud, trebuia să mai treacă timp. Obișnui la țară să umblu cu un băț în mână, luai din grămada de sfârmătură o spărtură tăioasă de scândură și, învârtind-o prin aer ca pe o sabie, mă depărtai de tren și mă tolonii în iarbă lângă o tufă de măceș. Mă dureau încă arsurile de la picioare pe care le întărătase obielele aspre de pânză de cânepă. Mă durea mâna pe care mi-o julisem și șoldul pe care căzusem atunci când locomotiva și primele vagoane ale trenului săriseră în aer. Lungit pe pântec, îmi mâinile sub obraz să nu mi-l zgârie iarba. Vreau să-i însă bocăniturile oamenilor care lucrau la linie, cântecele și strigătele lor și chiar cuvintele lor mai potolite, ajungeau prin văzduhul limpede până la mine și mă împiedicau să dorm. Adia ușor vântul. Iarba înaltă și galbenă, aspră și țepoasă, se legăna ca apa liniștită a unui lac în care a aruncat în joacă piatra. Tufa de măceși își foșnea foile uscate de toamnă. Ar fi fost zadarnic să mai tem viața. Moartea se cera împrejurul meu oameni care cu o clipă înainte de a muri nu se gândeau la moarte. Acum, pe întinsul întregului pământ, oamenii mureau în fiecare zi cu miile. Pe unii pierdea bătrânețea, cei mai mulți cădeau din pricina bolilor iscate din război și a foametei, care nici ea nu avea alt izvor. Niciodată pe lume nu mișunaseră atâtea legiuni de păduchi care dăruiau moartea prin tifos cu o mușcătură nici măcar simțită. Niciodată pământul nu fusese udat de atâta sânge și nu se îngrășase în scurgerea câtorva ani numai cu atât de multe trupuri omenești. Pământul din pământ ne naștem, umblăm o vreme prin lume, scrâșnind ori cântând, urând-or, iubind și apoi iarăși ne întoarcem în pământ. Tu, frunză de măcești, ai fost pământ și acum ești frunză. Te vei scutura, cât de aproape e toamnă, am și intrat în toamnă, și din nou vei deveni pământ frunză. Și tu, iarbă, și tu, lăstun, și tu, libelulă, care străpungi aerul ca o subțire săgeată albastră, trasă de cine știe și din ce arc. Și tu, Darie? Da, și eu. Siteavul cu gât scurt l am îmbrăcit în Dunăre pe Dodu. Aveau ei doi niște vechi socotel de încheiat. Și trenul, care mergea aproape la pas atunci când a izbucnit explozia care a aruncat în aer locomotiva, i-a tăiat picioarele siteavului și i-a stropit pieptul. Acum, înflat ca un buhai, Dodu e purtat de ape tulburi. Mâine o să fie aruncat la mal și o să putrezească. Și o să devină iarăși ceea ce a fost cândva pământ. Pe Siteav l-am îngropat adânc în pământ. Cu pământ l-am acoperit. Soarele o să răsară și o să apună. O să răsară și o să apună. O dată, de două ori, de mii și mii de ori. Și trupul Siteavului o să se schimbe și el din nou în ceea ce a fost odinioară în pământ. În pământ au fost îngropați soldați austrieci care ieri Înainte de amiază, încă trăiau și alungau pe sârbi și luau la ochi și îi împușcau. Pământ vor deveni. Pământ. Acum, la semendria atârnă în spânzurători sârbii care ieri, înainte de amiază, trăiau încă după ce aruncaseră în aer trenul nostru și se apăraseră la marginea crângului cu puștile lor de pe vremea frumoasei regine Draga Mașin, sora celor doi frumoși frați, Lunivența, de mult uciși, de mult îngropați, de mult deveniți și ei pământ, ca și regina Draga, despre care numai vechile romanțe mai pomeneau. Dar mâine, poimine, sârbii din spânzurător vor fi și ei îngropați în pământ. Cu timpul și ei vor deveni pământ. Pământul e darnic, dăruie ființei noastre de gând și de văzduh înveliș de țărână. Pământul e și primitor, când gândul din noi obosește, când flacăra albastră din noi abia mai pâlpie, când gândul cere o dignă de plină și flacăra albastră din noi cere să fie stinsă, când văzduhul din noi se destramă ca un fum de aur pe care l-ar risipi în nesfârșiturile lumii adierea de răcoarea serii, el, primitorul pământ, ne dăruie o groapă în scoarța lui, ne acopere, ne topește, ne schimbă în ceea ce am fost la începutul începutului în pământ. Poate obrazul meu, pe care acum îl feresc de soarele dulce al dulcei toamne, a fost cândva scoarța unui copac. Poate coapsele mele au fost cândva coapsele unui sprinte în cer. Poate picioarele mele au fost cândva picioarele unui mânt sălbatic care nu suferea apropierea urangutanului părost cu frunte îngustă, dar pe care viața îl învățase să poarte în labele lui din față noduroasa și cumplită bâtă. Ești mulțumit de vremelnicul tău înveliș, Darie. Cum aș putea să fiu? În în velișul meu sunt rob. Povară de piatră mi este acest înveliș. Povară de piatră. Dacă ți-ar fi carnea de piatră? Nu, carnea mea nu e de piatră. Atârnă numai greu de parcă ar fi de piatră. Îți aduce suferințe velișul? Suferințe? Nu dar el este ambibat de dureri, cum e ambibat de apă buretele mării. Suferința se iscă din gând și din văzduhul din lăuntrul meu. Îmi părea rău că am învelit și că acest înveliș greoi, uneori plin de necurățenii, trudit și născut în zdrențe, mă împiedica să umblu prin lume în voie cum aș fi vrut. Neputând umbla destul cu întregul meu, mă desprindeam de am scoarță pentru care deseori Simțeam o adevărată silă și călătoream departe, departe. Uneori pluteam cu corabia de argint a lunii printre strălucitoare astre. Alteori, mai pe sus, pluteam în luntra de aur a unei comete cu coada de pulbere albă, respirată și lungită la nesfârșit. Mă jucam trecându-mi de pe un deget pe altul inelul de aramă coclită a lui Saturn. Mă scăldam în râurile negre ale lui Plutus. Mai de mult. Într-o toamnă tot atât de roșcată ca asta, îmi copsesem o poală de știuleți de un frageți la jarul roșiatic al roșiaticului Marte. Bătătoream ca la lactee ca pe un bulevard luminat de o nesfârșire de sori. Priveam lumea cerului prin ochiul albastru al luceafărului de dimineață și o vedeam toată albastră. Obosit, pogoram în adormitul meu în veliș la odihnă. Odihnă. Mintea mea nu cunoștea odihnă, cum nu învățase încă să cunoască odihna visum mereu culpav. Plecam pe căi bătătorite de oameni. Aspre, mult prea aspre erau aceste căi. Obrazul mi-a păsat mâinile. Poate că mâinile mele au fost cândva arip și m a legănat ca albatrosul, sprijinindu-mă pe ele la mari de deasupra oceanelor înspumate de năprasnice furtuni, cum nu văzuse încă ochi omenești. Ochi omenești? Poate că ochii mei au fost odinioară două mari flori de nufăr care au pierit, fiindcă primeau, între genele lor, mult prea de timpuriu, lumina arzătoare a unui sălbatic soare tânăr. Poate că limba cu care mă apăr, aruncând unuia sau altuia sudalme, a fost cândva limba despicată la vârf a unui șarpe cenușiu și erătoare limba. Mă trezite odată din lunatica mea visare, deschisei larg ochii, ciulii urechile, îmi încordai auzul. Să se fi întățitoare adierea, iarba înaltă rămânea lângă mine numai ușor legănată. Foșneau frunci măceșului, foșneau. Și Șuierătura pe care o auzi acum, subțire și nemetalică, nu putea veni de departe. Instinctiv, strânsei în mână spărtura de scândură și ridica încet capul. Și ridicându-l, văzui la numai un pas în fața mea, lângă măceșul mărunt, un șarpe ciudat ca de pe altă râm. Avea piele acoperită de stranie și măiastră broderie de solz verzi roșcați. Era pe jumătate încolocit. Își înălțase capul cu crește cenușiu și fălci verzi deasupra înaltelor ierburi. Cu ochii rotunzi mă privea fix să mă înghețe, în timp ce limba ei pământie, adânc despicată la vârf, îi juca. Mirare! Deasupra botului șarpelui, Două coarne mici, galbene ca secara coaptă și ascuțite înțepau văzduhul. Gata să sar, ager în lături și să izbesc pentru a mă apăra, mă trăsei ușurel îndărăt. Abia apucai să schițez mișcarea când, deșirându-și în colăcirea fulgerător și înălțându-se și mai mult, șarpele se năpusti spre mine. Cuiuțeală îndoită, sări alături și îl izbi cu latul spărturii de scândură, ceva mai jos de grumaz. Crezui că se va întinde și, târându-se, va pieri în iarbă. Întărătat însă, șarpele, într-un sfert de clipire din ochi, răsucindu-se, se întoarse se și iarăși se-năpustea suprăm. Ferindu-mă și de data asta la timp, vergeaua colorată a trupului lui între rece pe lângă ureche. Aș fi putut s-o zbughesc și să scap. Mă întărătasem însă și eu și începuse să-mi și placă neobișnuita încăierare. Întorcându-mă cu ochii către el, mă depărtai de-a la câțiva pași fără să-i scap mișcările. Sprijinit de partea din urma a trupului, care avea cel puțin patru picioare, încordându-se, fluturându-și limba despicată și șuierând acum ascuții și puternic, șarpele se repezi iarăși asupra mea ca o lance. Izbutii, în sfârșit, să lizbesc în cap. Ar fi însemnat să nu cunosc șerpii dacă mi-aș fi închipuit că lovitura pe care o primise părea să-l domolească. Îl numai. Căzut în iarbă, șarpele își clătină capul lunguieț și era vădit că se pregătește pentru o nouă săritură. Îmi simți trupul scălda tot în sudor reci și îmi spuse că jocul începuse să fie dios. O singură mușcătură ar fi fost de ajuns ca, înainte de scăpătat, după ceasturi de chin greu de îndurat, umflat și galben, să-mi dau duhul. Nu-i mai îngăduire gazul să mă atace. Mă repezi asupra lui și îi dădui câteva lovituri zdravene, tot cu latul spărturii de scândură în cap. În același timp, sub talpa piciorului beteag, izbutii să-i mijlocul gros. se întoarse și încercă să-mi muște genunchiul, continuând să mă lovească repede cu sfârcul cozii, cum m-ar fi lovit cu un bici țepos nu-mi de loviturile cozii lui. Îl izbi mai departe în cap până-l domoli și puse-i talpa acelui picior pe ceafă. Așezându-mă acum cu toată greutatea asupra lui, ca nu cumva să se subțieze și să-mi scape de sub tălp, scosei batisa din buzunar și, răsucindu-o la un colț, m-a plecai și eu întinse-i somuște. Aproape că i o i în gură. Când simți că și-a încleștat fălcile în ea, o să iute, zvâcnind-o. Dinții albi, mărunți, ascuțiți, cu vârfurile întoarse înăuntru, erau adânc înfipți în batista pe care o mușcase. Aruncai în iarbă batista udă, plină de bale și de venin. Acum aș fi putut să-i descând șarpelui cum știam eu. Șarpe laur, șarpe balaur, cu solzi de aur. descântându Puteam să-l domolesc, să-l moleșesc și până la urmă să-l adorm și să mă joc după vrere cu el, grozavindu mă cât aș fi avut poftă. Cu o simplă mutare a tălpii deasupra capului cu coarne și cu o apăsare mai puternică a ghetei, ori numai cu câteva lovituri date în cap aș fi izbutit să-l omor. Jocul cu un șarpe fără dinți veninoși nu mai avea însă niciun chichirez. Și de ucis, de ce să-l ucid? N-avea cum să-mi ia el mie pâinea de la gură. Sări dintr-o dată în lături și îl slobozi, ridicând spărtura de scândură și fiind gata să-l ating încă o dată dacă, nesăbuit, ar mai încerca să sară din nou asupra mea. Nu mai sări. Scăpat din strânsoare, înodându-se și deznodându-se cu o iuțeală de necrezut, se fofilă și se pierdu în ierburile galbene ale câmpului gol și trist și ale albastrei zile de toamnă.